«Схильність колотнечі. «Штовхай, чорт забирай!» «А що саме, по-твоєму, я роблю останні кілька виснажливих годин?» Прогарчав Бальтазар крізь цокотіння зубів. «Валяюсь тут як ганчірка!» «Я б сказала...» Батиста звузила очі, коли хвиля вдарила її по потилиці і розкидала мокре волосся по обличчю. Вона здула його різким пирханням. «Тряпка! А тепер штовхай!» Бальтазар видав звук абсолютного дискомфорту і подвоїв зусилля, щоб штовхнутися до берега. Чесно кажучи, використання терміну «берег» надавало йому занадто багато гідності. Це було нерівне нагромадження скель, що впиралося в піннисту затоку, де хвилі збиралися і посилювались, б'ючись об каміння, зіймаючи стовпи бризок, заввишки з будівлю і змиваючи їх назад у водяну могилу щоразу, коли їхній пліт робив найменший зсу уперед. Чесно кажучи, використання терміну «пліт» надавало йому занадто багато гідності, оскільки він складався з трьох великих весел розбитої галери, зв'язаних разом поясом Бальтазара з одного кінця і Батисти з іншого. «Штовхай, я сказала! Я штовхаю!» – гарнув він, одразу ж нахапавшись солоної води, так що його скрутили від кашлю. Він дихав водою більше, ніж повітрям, відколи мене увійшли до цієї проклятої бухти. Було б доречною іронією, якби вони годинами боролися з крижаною Адріатикою лише для того, щоб потонути на відстані витягнутої руки від суші. Останнім відчайдушним зусиллям вони прибилися достатньо близько, щоб Батиста змогла вчепитися за виступ і видертися на скелю. "Плазь", прошепіла вона, перекосивши обличчя, намагаючись втримати пліт. "Ти думаєш, що я намагаюся залишитися?" Хвиля швигонула Бальтазара об камінь, йому вистачило сили духу вчепитися за нього кінчиками пальців, коли вона відійшла. Скелі були слизькі від водоростей, вкриті кіркою гострих, як бритова молюсків. Він шкрябив по них босими ногами, ковзаючи, відчайдушно борючись за точку опори. «Ха! Боже, ні! Так!» Він зачепився великим пальцем ноги за впертого молюска і, тремтячи від зусиль, підштовхнув себе вгору, щоб нарешті перекинутися на спину, задихаючись, як виломана риба, тремтливий, добре побитий і закривавлений після пережитого випробування. Лише завдяки величезному зусиллю самоконтролю він зміг зупинити себе, щоб не розплакатися від виснаження. «Дуже дякую за допомогу», – скрипнув він Батисті, сідаючи. «Виглядало так, наче в тебе все виходить». Огрізнулася вона, витягаючи їхній плід на скелі. «Мені вельми приємно бачити, що ти скоріше врятуєш весла, навіть без човна, щоб ними грибти, ніж допоможеш людині, яка кілька хвилин тому врятувала тобі життя!» «Що ж, мені подобається цей ремінь!» пробурчала вона, розстібаючи пряшку і висмикаючи його з ляпасом. «Що стосується порятунку життів, то я можу заприсягтися, що двічі врятувала твоє. Знаєш, вдячність нічого не коштує!» «Вдячність? ледь вимовив Бальтазар. Нехай вона була повністю мокрою босою, але принаймні вийшла з води одягнена від шиї до щиколоток. Бальтазар скинув власні штани, щоб вільніше рухатися у воді, і тепер вітер давав йому вагомі підстави шкодувати про свій вибір. «Я не думав, що мені може бути холодніше, ніж у морі. Тепер я усвідомлюю свою помилку». «Сумніваюся, що це твоя перша. Ти ж бо вирішив сховатися в трюмі тонучого корабля». Вона подивилася на нього, викручуючи жмут волосся, яке одразу ж розпалося на неслухняні кучері. «Не соромся пірнати назад!» «Вдячність!» – прошипів Бальтазар, махнувши рукою в бік похмурої суші, холодного моря і неба, що плювалося дощем. У нього ледве вистачило сил говорити, але він не дозволив цьому зупинити себе. «За те, що зазнав кораблотроші бознаде на безплідному узбережжі Далмації!» «Ти ж живий, чи не так?» Гаркнула вона, натякаючи на те, що це лише завдяки її терплячості. «Вдячність, вона каже! Годі було сподіватися зустріти більш терплячого чоловіка, ніж я!» Вона поклала руки на стегна і вигнулася догою назад. «Ха!» – вигукнула вона в небо. «Але я вважаю справедливим попередити, що навіть моє терпіння має межу!» Він сердито попрямував до весел, несамовито розмахуючи руками. «У мене є пояс!» – дістав мокрий шмат шкіри і потрусив нею перед її обличчям. «Але немає штанів! Що я маю робити, дозволь запитати, з ременем, але без...» «Заткни ременем свою довбану пику!» – закричала Батиста, а потім схопилася за голову. «Я найбільш терпляча жінка в Європі!» – Бальтазар поклав руки на стегна і вигнувся дугою назад. «Ха!» – вигукнув він в небо. «Я знайшла спільну мову з відьмами, уживалася з піратами, співпрацювала з тронами!» Вона один за одним тицяла пальці йому в обличчя, рахуючи. Безглуздими кардиналами, тупорилими аристократами, навіть з тією клятою тухлою примарою, що тероризувала каналізацію в Геної. Шкода, що я пропустив цю пригоду. І я ще бляха не зустрічала жодного довбаного мага, який би мені сподобався, а я завжди знаходила спосіб працювати з виродками. Але присягаюся Богом, ти... Що? Різко обірвала вона, підозріло насупившись на нього. Він почав усміхатися. Я не міг не помітити, що ти віднесла мене до магів. Вона затулила обличчя руками. Треба було звільнитися після Барселони. Ти потеплішала до мене. Це було лише питанням часу, коли ти почнеш ставитися до мене з пошаною, яка належить одному з найвидатніших магічних умів Європи. Батиста втопилася в землю. Спасителько, краще б ти утонув. Незабаром ти будеш хвалитися тим, що я був твоїм другом і колегою хоча б на короткий час. Батиста здригнулася і подивилася на небо. Спасителько, краще б я втонула. «Усьому свій час!» Бальтазар нахилився від припливу нудоти, слина наповнила йому рот. «Почуваюся трохи...» «Це зв'язка!» Батиста подивилась в сторону суші. «Принцеса Алексія певно вижила!» Бальтазар був змушений згорбитися від чергового спазму. «Радісні зв'язки одна за другою!» «Ми повинні знайти її!» «Як саме ти пропонуєш це зробити? Всіх, хто вижив, могло розкидати по п'ятдесяти милях берегової лінії!» До Нудоти додався ще більш неприємний біль, ще більш слини наповнило рот, а голова пішла обертом. Нам знадобиться диво, щоб вистажити її. Батиста нахилилася, щоб прогарчати ці слова йому прямо вухо. Якби ж то зі мною був один з блять найвидатніших магічних умів Європи, віщування далеко не найсильніша моя сторона. Змерзлий з нудотою у вічі. Бальдазар з усіх сил намагався пригадати, що було його найсильнішою стороною. Вирватися з мороку своїх страждань і, незважаючи на несприятливі обставини, нездійсненне завдання, повну відсутність ресурсів, підтримки і навіть штанів, все ж таки знайти рішення. Але, можливо, я міг би розробити ритуал, маючи доступ до відповідного злиття енергетичних каналів. Яке злиття? Про ціше кажучи, кам'яне коло. Як у друїдів? Батиста не була у захваті від цієї ідеї. Ці виродки ставляться до себе надто серйозно. Я не є ентузіастом лісового способу життя, повір мені. Але так треба. Він перевів подих, випростався, здригнувся, коли проковтнув останню порцію жовча та кислої солоної води. План дії, який полягав у тому, щоб посадити принцесу Алексію на трон Трої, послаблював надзвичайно неприємний удушливий тиск на його травний тракт. Біля ниш, якщо я правильно пам'ятаю, є старе коло. Добре, нехай. Батиста похмуро кивнула. Йдемо на схід, зорієнтуємося, знайдемо припаси. Вона глянула на нього. Може, навіть знайдемо тобі якісь штани? Нарешті ти зважаєш на мої потреби. Не можу більше дивитися на гілочки, які ти наважуєшся називати ногами. Мені казали, що у мене дуже витончені литки. Ти точно знаєш кількох безсоромних брехунів. Справді, зараз я перебуваю в товаристві, мабуть, найбільш жахливої з них. Балтазар перекинув ремінь через плече, споглядаючи ліс попереду. «Ми повинні бути обережними! Ця місцевість схильна до колотнечі!» «Що ж, можливо, нам пощастить!» – Батиста вже піднімалася на берег. «Можливо, ми прийшли в мирний час!» «Чорт забирай!» – вилився Бальтазар. Долина була сценою кривавої бійні. Трупи людей і коней були розкидані по схилах і забивали струмок, що звивався по болотистому дну. Бальдазар на око нарахував кілька сотень, а вже в підрахунку трупів йому досвіду було не пизичати. Сусіднє село було підпалене, і від нього лишилася лише плутанина обвуглених балок і кілька хитких димарів. Справжній легіон птахів-падальників зібрався в повітрі, а також кілька десятків представників людських збирачів на землі внизу. Всі вони прагнули поласувати цією несподіваною здобиччю. Він подивився скоса на батисту, яка також розглядала місце, де вочевидь, відбулася значна битва – «Мирний час, кажеш?» «Я казала, що можливо, нам пощастить. Я ніколи не казала, що це відбудеться неодмінно». Вона пішла вниз по схилу пагурба, а її висохле волосся перетворилося на накеровану хмару і шалено розвивалося довкола неї. «Очевидно, йде війна!» – пробурмотів Бальтазар, поспішаючи її наздогнати. «То невже?» – він важко зітхнув. «Хто, на твою думку, воює?» «Серби!» – він зітхнув ще важче. «Знаходячись в Сербії, припущення слушне. Але які самі серби проти кого?» Батиста зупинилася, нахилившись до трупа. «З ким воюєш?» – запитала вона, а потім нахилила вухо донизу. Труп нічого не відповів. «І слова доброго не діждешся», – сказала вона, ідучи далі. «Це твоя мета у житті – розчаровувати і дратувати мене?» – буркнув Бальтазар. «Це лише хобі», – Батиста зійшла зі стежки між трупами, густо розкиданими у витоптаній траві. Візьми собі якийсь одяг, черевики, і все, що нам знадобиться. Зняти з набійщиків?» – запитав бальтазар. Сумніваюся, що вони будуть проти. Вона перевернула тіло так недбало, як Бондар перевертає порожню бочку, і швидкими пальцями почала нишпорити по кишенях. Ти остання людина, про яку я могла б подумати, що вона буде соромитись біля трупів. Мій інтерес до мертвих полягає в дослідженні таємниць творіння, а не в тому, щоб роздобути дріб'язок. Але батиста вдавала, що не слухає. Бальтазар важко зітхнув, підчипив руками труп приблизно потрібних розмірів і обережно перевернув його. Молодий офіцер, вогкий від ранкової роси, гарної зовнішності, дещо зіпсованою з'яючою сокирною раною в черепі. Бальтазар присів навпочепки і почав розшнуровувати один черевик. Чорт, забирай! Вузли були надзвичайно тугими. Не дивно, мабуть. Бальтазар зав'язав би шнурки надійніше, якби йшов у бій. Чого він, звісно ж, ніколи не зробив би. Не був аж настільки дурний. «Чорт, забирай!» Його пальці надзвичайно заніміли. Що теж не дивно, адже він провів цілий день борючись з хвилями в океані, і той нещасленний одяг, який йому вдалося зберегти, все ще був вологим від холодної морської води. «Чорт, забирай!» «Ну?» Батиста стояла над ним, тримаючи руки на стегнах. Вона роздобула пару блискучих кавалерійських чобіт з мідними шпорами та екстравагантний військовий плащ, лише злегка забризканий кров'ю, з дірки над грудьми, під якою з фіолетового пояса стирчали руків'я чотирьох різних кінджалів. Окрім кількох вологих кучерів, які, як він, підозрював, вона навмисне випустила, їй вдалося зібрати своє вічно непокірне волосся у шкіряний капелюх лісника із потріпаним пером. Бальтазар вражено підвів погляд. Як би йому не хотілося, він не міг заперечити, що вона знову виглядала вражаюче. «Як, чорт забирай, тобі це вдалося? Я навіть не встиг роззути його черевики!» Вона приспустила пояс на стегнах, надавши собі ще більш зухвалого вигляду. «Я провела деякий час за гребежем трупів». «Як несподівано!» пробурмотів він, глибоко усвідомлюючи, наскільки смішний вигляд має в цей момент у порівнянні з нею, сердито колопаючи вузли на іншому черевику, а потім лаючись зігнувши нігодь не в той бік. Під час якогось місцевого непорозуміння в Пруссії. Батиста закатала вишиті манжети. Це більше мистецтво, ніж наука. Насправді, ти просто... Вона звузила очі і потерла кінчиками пальців. Інтуїтивно відчуваєш щось фартісне. Вона натягнула на середній палець за великий чоловічий перстень з початкою. Що скажеш? Думаю, ти готова скріплювати якісь дуже важливі листи. Не вперше. Я колись плавила віск для герцога Квітанського. Ти мене дивуєш. Процідив він крізь зуби, сильніше смикаючи вузли. «Він підписував сотні документів одночасно», – сказала вона, нахилившись над лежачим долі лиць трупом. «Знебільшого адміністративну нісенітницю, кілька любовних листів, стільки воску…» Вона схопила обидві штанини небіжчика. «Після такого дня у тебе будуть липкі пальці, скажу я тобі». «Не сумнівайся, що для тебе це звична справа». «Недовго це тривало», – Батиста одним вправним ривком стягнула штани повністю. «Герцог любив розпускати руки». «Герцоги, як я розумію, часто такі! Ах!» Коли вузли нарешті розв'язалися, Бальтазар зміг зняти другий черевик з ноги мертвого власника. Батиста кинула йому штани. «Ці мають тобі підійти!» Він змушений був сісти на мокру траву, щоб втиснутися в штани, які неприємно стискали стегна, а потім почав натягувати чоботи. «Чорт, забирай! Прокляття! Ці кляті черевики замалі!» Він відкинув один з них, і той відскочив у траву, зупинившись біля ніг одного з обкрадачів трупів. Особливо нещасного представника загалом не найкращої професії, вкритого рясними бородавками на обличчі. Він перевів погляд з чобота на Бальтазара з войовничою насупленістю. Бальтазар насупився у відповідь без особливої приязні, бо саніж підійшов до іншого тіла і присів біля нього навпочебки. «Я взагалі обожнюю приймати несподіваних відвідувачів. Але я вважаю, що обкрадати мертвих – це однаково, що ходити в туалет. Краще робити це без глядачів!» Чоловік збентежено примружився, рухаючи бородавками. «Це все наше!» – буркнув він. «Вражаюче!» – Бальдазар обвів поглядом долину. «Ви всіх повбивали!» «Ні, але...» – бородавчастий склав руки з кожною миттю, стаючи все більш войовничим. «Ми знайшли їх!» «Це поле бою!» «Ви не можете претендувати на нього, як на золоте родовище! Ми не підпадаємо під дію закону про видобуток корисних копалин! Батисто, не могла б ти пояснити цьому панові цей з тобою?» Прогарчав чолов'яга, в якого навіть бородавки мали бородавки. На обличчі Батисти з'явився вираз глибокої невинності. Неабияке досягнення для жінки, яка щойно вбралася в одяг небіжчика. «Ніколи не зустрічала його раніше», – сказала вона. Бальтазар сцепив зуби. «Дякую за непохитну підтримку. Тим часом зібралися з півдюжини обкрадачів трупів, кілька з них виставили на показ зброю, поцуплену у полеглих. Жінка зі старою ганчіркою, обмотаною навколо голови, вказала на Бальтазара коротким мечем. «За кого, блядь, цей вилупок себе має?» «Так», – бородавки навколо рота чоловіка виконали складний танець, коли його губа скривилася. «За кого ти себе, блядь, маєш, вилупку?» Бальтазар насупився. Можливо, те, що він нарешті одягнув штани, хоч і мертвої людини, повернуло йому якийсь натяк на колишню впевненість у собі. Можливо, численні коментарі батисти нарешті підірвали його терпіння. А може він просто переживав занадто багато принижень, щоб стерпіти презирство від таких жалюгідних покидьків, як ці. У його грудях піднялася хвиля холодної люті, а в траві навколо його ніг мертві почали сіпатися від співчуття. «За кого?» Бельтазар повільно підвівся, і розбійники в передбачуваному жаху притиснулися одне до одного, коли два десятки трупів смикнулися, захиталися, та нетвердо піднялися разом з ним, окрім одного нещасного вояка, який втратив ногу і постійно падав. «Я себе мою!» – лезо випало з безвольних пальців жінки, коли молодий офіцер повернувся до неї. З його носа булькала рідина, його легені судомно хрипіли зі звуком схожим на продярявлений мішок, а з зяючої рани в черепі звисала нитка мізків. «Моє ім'я Бальтазар вам драксі! Він вимовляв кожен склад із нищівною точністю. «І ви повинні знати, що я балансую на смертельній межі свого терпіння! А тепер...» Він зробив крок до приголомшеного збирача бородавок так близько, що пальці їхніх ніг майже торкнулися. При побіжному огляді виявилося, що їхні ступні були приблизно однакового розміру. Я гадаю, що ти взутий у мої черевики!